Egun hon Guardion ongabon zuoien zulei ongitorri eh, Mugei Merrak podkastera, bideojokoen bi, eh, podkasta eta gainera, ba, daierz eta bideoken mintza praktika. Gaurkoan agian, ba, eh, ba agian hobetu entzuten zaigu, zeren? Eh, ba, ba, bueno, azte hauetan daierz, ba, berriro, oskal bueltatu da. Ekon bak? Bai, gaur uste dut, ega eh, bon isango dut bakarrik, e... Eh... Bueno, noraitak entzun besta ordu tegi batean entzuten badigu, ba, bueno, esango dugu eguerdian. Eh, ere, baina, ba, despa ere, baina bai. E, Kasuanetan, e, lehen aliz podkasta grabatzen dugunetik, e, ba, ordu, ordu berean hangelan gaude. Yeah. Hori da, hori da. Eta, eta, bueno, nola orkitu zuz, zeren? E, denbora da de xente zer amatzen, Meksikon, eta nola orkitu zuz Euskal Herria zure bueltan? Bai, bai, bai. Gide esan joan gineen e, 2019-ko abenduan, oza, sea, justo pandemia, oazibaino, lau jebetelen hau. Eta bai, eta bi urte eta piko dira bultatu gabe. Orduan, baina gide esan, bueno, ez dakit irun ez den gehiago baina nahiko berdintxuna horretu dut. <laughs> eta ja, tokatu zaia, ja, ba, jendeak kaletan ez duzula horren beste ikusten, no, bueno, Eta upoan horrela bai, baina... Kale ez da ja horren beste mazkari ja ikuste. Eta, tokatu zaizkizu, agurtze ezer oso hoiek... non ezagutzen duzun pertsona bat ikusi zu bainan... ez da zo agurtze goborrekan, bainan... usto begiratu zaiztu. Ez, ez. Horre indikanez. Horre indikanez. Ez, hombre, hau broma da, daiertzo oso mahoa da, daiertek da ez ditu horrelakorik, horrelakoak egiten. Da, da, da, da, Onartu behar dut egiten ditu da, da, da, Ez antisoztiala, baina pixka batek, eh, kostatzen zaitu. Nola ba. esan genuen behin, eh, nola da? Antisoztiala, <laughs> ez dakit, ez dakit. Ez, ehm... Ez, sozipata eta nola da, ez... Ez, es. dakit. Eh, Sozio, ez dakit. Ez dut, dut, dut, zenitza orain. Mm, beira, nuke momentu batean, baina horrek. Ba, ah, ehm... Zaioko demorak enduko ligute, ba, Zeren gaur, ba, ba bueno, monografikoa dakargu eh, ba, aurreko zailo ezakitzen ezan zen, aurreko zailon e, gentsin agian non, eh, e, ba, bueno, joku bere batez egon ginen nitzeiten, eta kasuen eta, ba, ere bai, ba, biak joku horretara jolaztu gara, dela, gokarts, nik jaipeatu nuen joku hori, kart joku hori, eta ez ere bai, jolasten egon zara, ezta? Bai, eta bunkarts. Bunkarts, hai ba, zer esan dut? Go karts. Vale, <laughs> <Ez. laughs> <laughs> <laughs> vale, vale, vale. Bai, Bonkarts, oso ondo, oso ondo daiert. Eskerrik asko ni ni laguntzegatik eh kontu hoietan. E, ba bai, Bonkarts, Androiderako eskuragarri dagoen jokua, usteu tailfonentzako ere bai eta ba bueno, nik definitu nuen eh, ba bueno, Mario Mario franquistia Mario franquistiako pertsonaiak ez dituen Mario Kart bat. Ez dakit. Zuk definizio horrekin, eh, adoz zauden, orain pixkat aurreratzen moduan, edo ez. Mm. Zeren, zuetabiek, zueta ba, ba, background bat dugu non, ba, asko jolastu bai. gara Mario Kartera, eta ba getrez ere, Nintendo DS-eko Mario Kartera. Bai, bai, gotzaba ditu gauzak, bai. Eta goza batzuk aldatuta, igual ez bakarrik pertsonaien arpegia, baina, bueno. E, platanoak e, jaboi pusken gatik aldatzen dira. Baina bai, baditu gauza dexente, ez, ez nuke horren beste klon bat bezala ipatuko, baina baditu gauza dexente horretkan bai. Bai, eta hainera, ba, bueno, ni gehiago jolaztunen heinean, en, en, zeren, esan barra dut, ba, joko hau e, nahiko ingantzatu dit, ba, e, diferentziak gehiago ikusten ezkion. Mm -hmm. Ez dakit zure kasuan horrela izan den, edo, edo pixkat, ba, ba, zure aurre iritzia ez daldatu, jolaztuzaren denboran. Ez bai, bai, joten da aldatzen, bat ez zero, bueno, eh, kasu honetan, bai, jokoa hau, e, bideatua, goa da, bai, beste pertsonean aurka jolasten zuzenean, ba, bai, bai, joten zara aldaketa ikusten. Bai. Eta bai, ni ustud, bai, pixketa bai, jokoan aurrera gehiagoin ala, ge, gehiagoa ikusten dituzu. Ba, bueno, ba, esan bezala, gaurko jokua bunkarts, muzega pixabat, eta, Eh, Bajo corre que me están Vale, ba, bunkarts, e, kasu honetan, Fingersoft e, garazaiaren bideojoku bat da, no? E, ba, Mario Kart modu baten e, moduan. E, ba bueno, kart bat, e, kart bateko gidariak izango gara, e, kart hori, ba, bueno, ir, normalean irueltatan, ba, zirkuitu bateri irueltan hori emango izkigu, eta, ba, sei jokalari narka jolastuko gara. Mario Kartaren nantzera, ba, e, jolazten ere garen egin, ba, itemak arrapatuko ditugu, jolasten garen e, ba, bueno, bueltak ematen ditugun moduan. Eta e, baiten noiek beste jokalarien aurka erabili edo gure onurarako ere bai erabili ditzakegu. Mm -hmm. Hau esan da, hau esan da. Baina, bueno, piskat, e, informazio modura jokua doan dago, esan dugu, Androiden, e, mikro ordainketak edo eskaintzen ditu E, Pio bat, mikro orteinketa eta Pio bat e, notifikazio eta Pio bat argi, eskentze ditu Eta hau, right. bueno, gero, gero komentatuko duguz Zeren, ba, bueno, ni nire badak orlako, izuten Nire horrelakoak ez ezkera lagustatzen Eta, ba, bueno, gar, kasu honetan Garazek beste kasu, e, e, Bi joku ditu e, Hill Climb Racing eta Hill Climb Racing Bi <laughs> Hau pixkat e, Ba, bueno, aurkezten modura Hau esan da E, ba, bueno, jokuan azten, e jokuan jokuan sarzen garen lehenengoan ba pikat e, tutorial modura e, erakuste digte ba ze, ze gauzak egin ditzakegu joku barruan normalen izaten dira ba, beste joka leen horka jolastu edo eta e, ba, bueno, maki, aventura modu batean jolastu. Ez dakit eta aventura moduan jolastu zaran? Bai lehengo zatia edo leengo kapituuaa gain ditut bai bakarrik baina bai. Ba izaren, aventura modu hau, piskat, ba, tutorial modura ere bai erabiltzen dute, eta bertan, ba, Asi, bueno, unbe. kontatzen digute, ez, e, baka honetan zer egite dituzten, jokuak eskaintzen dizkigun e, itemez berdinak, ez? Ba, ba bueno, ba, turbo bat, edo bomba bat, edo horrelakoak, ez? E, Daierzek e, aurrera penean esan du, eta piskat, ba, hasieran horrela sentitzen da, e, ba, piskat, Mario Karteko em... Itemoiek, ba Dordokaren Eskola edo ba eh ba, ba, e, Platanoa eta barrez, e, Ikuste ditugu eta hasieran ematen du ba pizka bat, ba e, es, e, objektu hoien eskinak aldatu dituztela eta kasunetan ba, jokuak dizkigun, ba dizkigun, eskeintzi koete batzuk edo eta bomba bat, edo eta ba, ba, bueno, e, gaz ba bat nitromodura, ez? Eh jartzen dizkigula. Eh, esa mestela, aventura modo horretan, bah, pixka bat, ba, eh, erronkaz bernia jarriko ezkigute, ba gure mamuari irabazi, non mamu izango da, ba, egin dugun bueltariko berena edo kasunetan, honetan, ba bueno, ez badu jolaszu makinak egin duen vuelta horrena. Eh, aventura modo hau normalean, ba zaienera zailenera joango da eta jolasten gararen bitartean, bah, normalean, ba bai champonak eta bai, eh Ba bueno, e, e, sari ez berdinak emango dizkiguten, normalean eh edo, izaten dira, no, tenira. E, dirua. E, non, ba bueno, bi beti bezala, ba bi champón ez berdin ditugu, bat, kasu batean eh champón e, diamante batzuk direla, eta e, beste ba bestaldetik, ba beste champón e, esan ez handitzagidu, ba pobre txampona, diala champón batzuk, ez? Urrezko champón batzuk. Vale. Eta, ba, bueno, honekin, ba, bueno, ba, bueno aurrera ingo dugu, baina nere bai, ba, e, beste sari batzuk eman dizkigute, eta horretan, pixka bat, sartzen gara ez, e, personalizazio eta pixka bat, obekuntza tarte horretan. E, gure arte edo kotxean obekuntzan, ez? Bai, bai, zuk, jolastuzan erartez, zeho zer hobetu duzu edo, edo pixka bat, ba, e, konta iguzu, ez, e, zeho bekuntza geskentze dizkigun jokua gutxi gora eta... Eh, zure kasuan ba zer zer, zer aukeratu dituzu, aukera dituzuzuk Bai kontua da ba bueno eh hasieran ba bueno karto basikoarekin ba, edo kotxe coche normalarekin hasiko gara eta jongo gara ba eh hobekuntza ezberdinak lortzen ba, izan daiteke pagurpila ba, edo bueno cochearen satia que se Gero, bueno, gausa bere edo turboa hobetzeko eh e, bueno, tubo edo berezia bati lortuko dugu eta bueno, gauza hoiek hobetzen joko gara eta kotxe bakoitzan hiru hobekuntza e, geitu alkotzki gou gure kotxeari eta bueno, okeratu beharko dugu zein bueno, eta gure jolasteko modoraren araberaz, zeinek emango digun avantaja gehiago eta zein era nahi dugun eta bueno gero hobekuntza batzuk basikoak edo normalak izango eta ta batzuk ja ezoikoagoak, eta bestelak ja epikoak eta bueno saiagoak lortzen eta garrestiagoak hobetzen e, eta bai. bueno eskuetan duzun champon horiekin honora ba baliabide hoiek hobetzen pixkanaka. bai zeren hau beste joku batzuetan ere bai ikusi non eh adibidez, ba, bueno, niki e, golf jokua zeitzen egin itzeginuena, e, itzegin ba pixat, sis, antzeko sistema batera hiltzen dute, non alde batetikan, e, an ba, bueno, iten batzuk e, karta modu batean, ez? Aurkezte dizkiz dizk gutesan esan duen aleroiak, gurpilak eta bar. Eta bestetik hori behin eskuratzen dugula, eh obetu diruarekin eh ba bueno, maila hobeago batera igo dezakegu, ez? Eta mm -hmm. eh ba bueno, ba, esan duen bezala, ba bakoitzak eh emango dugu, zeren e, ba, normalean interfazaren eskubialdean eh pixkat e, kotxearen estatistikak eh ditugu. Eta ezta mm -hmm. eh e, ba bueno, da esan duen bezala, bai, segun ze interesatzen zaigun, ba, gauza bat edo bestea hobetuko dugu. Neri dago mm -hmm. bat gust, ideia gustatzen zaidana, baina ez dakit CEO zer robertsen duen, zeren egia esan, <laughs> Piskabat hobetzen duzunean, ez da hobekuntza handia ikusten. Hori, izatea Piskabat, ba, ulertzen dut, ez? Nola baita, ba, jokua ordaindu bar dela, eta doaineko joku bat ordaintzea zaila dela. Baina, e, iruditzen zait, Piskabat, hobekuntzak ez dutela gehiegi aportatzen. Ezak izatea, zure, zure yeah, sentimenduan antzeko izan den. Bai, bai. Eta bizkat hori nabaritun on batez ere ze, bueno, beste gauza markatu. <coughs> beste rautsawal lortzen zarena, ba bueno, e, aipatu ditugun ba hori aleroiak, urpilak eta beste bekuntza hoiek eh eh bueno, carrera gira bizi edo lehengo hiruetan geldituhala ba joko gara kofre batzuk lortzen eta horiek emango dizkigute baliabideak, chanponak eta aipatu ditugun E, balea dagoek hobetzeko aukera. Baina horretaz gain, mahuungo gara, e, kart hoben planoak lortzen, eta bueno, plano kopuru nahikoa lortu ala, ba, desblokeatuko ditugu kart berriak. Hori da. Eta, ba, duela egun batzuk lortu nuen desblokeatzea bigarren kotxea, ezakit potente edo, bono gazeleraz jartzen hartzen zuen hori, mm -hmm. eta ikusi nuen, ba ez da golada desberintasun andirik. <laughs> o sea, zenbakiak igotzen dira, ez, eh grafikako barra horiek igotzen dira, baina jolasteko moduan ba ba ez dau bekuntzandirikian ikusten. O no, ni bentatzen sumari itzem bari askarra gozarela edo ez. Agian ez da ki eh kasuan adibidez e, bai o hartu neuen eh bueno, gurpillako betzen dituzunean eh jo e, Em, gehiago itxasen dela lurrera, ez? Eta, mm. eta hor somatu nuen, zeren e, ba, bueno, derrapatzeko e, unean, ba, gurpilobeekin derrapatzea kostatz, gehiago, der, derrapatze, gehiago kostatzen zitzaidan, ez? E, aurrera esango mm. du, baina derrapea, normalen izango da joku honetan, dagoen me, Mario Kartenen antzera, ba, mekanika iaia garantzitsuen izango da. Ba, jemen... Horrela ikusiko dugu igual ez berdintasunetan eh joko honetan, ba bueno, aipatzen duzun bezala basieran ba, eh no lasbait e, emango diogu arrankatzeari, baina gorko ez gara horren beste e, arduratuko, ba kotxeari e, E, bueno, abia da ematea edo e, pulsatu behar izatea ezer e, kotxean mugimendoan egotuko. Baizik eta gongo gara, ba, ezkerre eta ezkubira e, mugitzen kotxea, eta hor, esan bezala ba, joku honetan derrapeak, ba, bueno. Ni uste dut, inkluso Mario kartu enbaina pixka gehiago ere, garrantzi handiago izango duela hemen ere. Bai, eta ba, koatzen sartzera kasu netan, ez? Zenen, e, ba bueno, nere kasuan esan dut adibidez, ba neri irutzen za dela mekanika Zure kasuan esatuen zu, segurazki, o, o ulartu duzu bad modura, ez? Abantaia gehien emango dizun zea, derrapeo onak egite izango da segurazki, ez? Saque zen bateraino, baina eh Aldik eta, bueno, nik eh, Mario Kartu jolazten nuen askotan behori eh, pixkaranakak juten zara ikastenez eh, zirkuitoa bako eta hemen irutzen zait garrantzitsua. Alde bat ditik bai hori eh, derrapekin zera azkenan derrapea egiten baduzu, mohenturo batean eragotik eh, aprovechartzen baduzu, ba noraz bait eh, turba antzoko zer bat kargatzen duzu eta orduan zuzen jartzen duzu kotxea eta E, abia da handiagoa lortzen du. Bai. Baina hori baino gehiago niztudut e, nolazbait da zirkuitoa ezagutzea eta alik eta bueno, modu e, efektiboa henean e, gurutzatzea zirkuitoa da garrantzitsua hemen ikuste. Bai, bai, zeren, ba bueno, kas, kas honetan eh bakoitzak, ba, Mario Kartarenantzera, eh atajo edo bueno, salbu, sa, está aquí no está euskeraz? oskeraz, ba bueno. E, bide sekundario batzuk eskainiko dizkigu normalean bat edo bi izaten dira, ez dira oso namarbenak. Baian kontua da, ba bueno, normalean e, eta hori hobetzen joaten zaren lenian ikusten da segituan, non, ba bueno, maila batetik aurrera, e, atajoiek ez baditu zure erabiltzen, ez du zure baziko inoiz. Mhm. <laughs> Ez dakit, ni adibidez, ba, ba, bueno, nire ezakit, e, kopa, ez dakit ze zen bat kopa, dut ikusi orain zen bat kopa ditudan. Zeren, ba bueno, bat, e, kopa edo kopaekin erlazionatu dut. Ikasuneetan e, e, braul Stars-eko kopan, baina e, joku honetan ba antzeko sistema ateratzen duten, non, ba bueno, e, batzuk irabaz, irabazten dituzu eta punto arabera ba, batzuekin edo beste batzuekin ba, e, enparejatuko digute. Biskat, eh, ba, bueno, beste jokaleiren orka jolasteko eta nola bait, ba, ba antzeko maila batean jolasteko ez? Mm -hmm. eh, nire gustatu zaidean eta esatzen eh, duzun enparegere, eh, eh, oza, azkenean beste aurkariak bilatzearen netari. Mm, Jolaztu da, nen, ez dela denbara gehiagia igual, baina irritu zain nahiko eraginkorra, edo mm, igual beste joku batzuta, baino resiagoa dela, Ikustea, ba, igual, zaudete zei aurkari eta e, bukatzen duzute e, e, asterketa iru lau segundoko ezberdintasuna mm. eta er, ezberdintasunarekin lehenengo otik, e, azkenera. Osea... E, Baian. Igual, e, negatibo ezela zaten duguna, e, ba... E, aldaketa bako itxak ez dula gehiegi edo e, abantailea gehiagirik ematen, baina ezkenan pozitiba zentzuan, ba, egon bertzarela oso sartuaz lasterketan eta e, gauza txiki batekin dezakela zuk irabaztea edo galtzea, Ose, normalan nahiko parekatua ingertetu zaizkita askotan lasterketak. Nik honetan, ba... E... Dagoa uzat, ezaidala bat ere gustatzen, eta gehiago jolazten duan heinean, iru zait, irabaztea edo galtzea zorte kontu bat dela. E, ez dakit, mm -hmm. e, sentimentu hori daukat, zeren kontua da, ba bueno, ba, Mario, Kartaren antze, Mario Kartaren antzera e, jolaztu ez baduzute, kontua da, e, azkena joaten dena normalean itemo b e, lortze dituela, ba kaxa, e, zirkuitu anzera lortze dituen kaxan, ez? Eta kasu honetan antzekoa da, baina eta baina hori oso garrantzitsua, garrantzitsua da. Badaude iten batzuk, ba nere, osea, ni pentsatzen dut ez dutela, osea, zertra golia. Bai, bai. Osea, adibidez, adibidez, eh Demagun, Mario Kart. Eh, azkena joaten bazara emango dizute, eh ba bueno, caño y edo cohete hundiena, non, ba, normal askotan ba lehen jokalaren aurko joango da. Eta hau kolpatuko du edo eta ba, ba, izpia ez non jokalari guztiak e, moteltzen ditu edo gelditzen ditu. Mm -hmm. Da kasuenetan bantzeko badago dago, azk, e, azkena izaten bazara, batzutan, zer askotan ez diate hau eman, dago noraiteko ba, ba, kalambre bat ez jokalari guztiak gelditzen dituena, baina no. oso gutxitan e, eskuratu dut dut Eta batez erazken aldian, ba, azkena gelditzea ba, nahiko maiz gertatu zait. Eta pixka, iruditzen zait, ba, ba, askotan azkena joaten ez dela azkena. Eta ez dudala abantaiik guztan, azkena joateari. A ber, ulertu zagun, ba, ba, esan bezala ba, Mario Kartarekin konparatuta, ba, azkena joaten bazen, normale ite mobeagoak lortuko dituzu. Eta beraz, ba, nola bait, e, ba, bueno, atzerapen hori eh suertatzeko ba, ba, item, itemak lortuko dituzu, ez? Baina kasunetan honetan, ba, neri gertatu zaio pilo bat. Azk, azkena joaten naiztela eta ez duda la lortzen ezdia eta dela ematen, ba item e, uh -huh. Bai. Bai egia da eh, Mario Carten ba osa bilgarria zen eh, esan duzun kaino caño Ba, hori, ze... E, Nolazbait eragiten zenun hasieran zegoena, baina zuere e, launtzen zituen e, beraren gana iristeko. Hori da, hori da. Mea kasu honetan askotan horbitzen duzu e, misil bat iritsiko zer dira alelengoari, bai. baina zuri ez dizua gantaierik emango e, urbiltzeko du bentsat... E, askenetan daudenak eh ga, eh e, gain ditzeko. Orduan, bai. ar, jarraituko zu gutxi gorabeazuk leku berean. Orduan zertarako baliotzaite erosotzea lehenengo dagoena. E, ez badu dantailerei gurbiltzeko beraren gana. Bai, bai, zeren hau jolaste ge, hm, eta gehia jolasten ezen henean, ba, e, somatzen dut, ba, nola bait Mario Karten E, mekanika hauek, ba, e, ba, bueno, ba, landuagoak daudela edo peintzat, ba, ba arreta gehiago e, izan dutela, e, ba, bueno, mekanika hauetan. Egia da, egia da, eta esan barra dago, eta hori, ba, ba ez zin da, e, bueno, ez zaino ez, ez e, e, jarri, eta da, ba, Mario Kartek historia bat daukala, e, ba, urteak eta urteak daraman joku bat dela, ez dakit larogeita larogei margerren amarkadako joku bat dela, uste dut. Beraz, ba, bueno, ba, evoluzio bat egonda, eta nolabait ba, nintendok hori ba, ba, obetzea ba, ezen, ezen zaia, ez? Baina egia da, ba, daierzeka esatzen duen modura ba, askotan, ba, azkena joaten zarela, eta esatzen duzu ba, e, iru, iruk mm, koete lortu ditut, eta iruk koete oiek normalean, ba, e, aurrean duzun jokalaren aurka joaten dira jaiko toda ba, askotan eh eh irukoe irukoeek e, iruko jokalaria berria berdinaren aurka bota berdituzuela zeren bestela ez dago hori mm, pasatzeko modurik ez e, ani urundago ez dakit neri gertatu zaipilo bat alditan jolastanen ez dela ta bat kurba batean botatzen diate bomba bat e, Moteltzen zaituen sentzaituen izpi bat irukaino eta ez dakiz eta bat Bigarrena, edo lehenengo bat joaten zinela, eta oso karrera hornean egiten zinela, bat batean, azkien aurkitzen zera, eta, e, ba, ez dakit, ez, oso gutxi gelditzen da, edo oso urrun joan dira, zure aurretikan pasatu direnak. Eta, pixka bat, ir, iruditzen zait, dela, jo, eh? ez, ez dagoela justiziarek, ez dakit, hau, agian, ba, ez dakit, Mario Kartenez nuen somatzen, baina nere sanzazioa da, ba, ba Mario Kartzen, Hori, e, normalean, ba, bueno, ona bazera, normalean, mm, aurrean, aurrean geldituko zarela, agian ez lehenengoa, baina, pixka bat, e, garaipen hori jokatzeko aukerak izango dituzula, eta kasunetan, egoten da igual, momentu bat lehenengo edo bigarren bueltan, e, azken hausten zaituela, eta mm, abanta hori lar, behin galdu zula, ez da gola modurik lortzeko. Bai, nik uste daipatu egun bezala e, jokuan ematen ditzu namorrua da batzutan e, sentsazio hori da ba... E, obekuntzak edo kotxaria ditu dizkiozun gauzak, ez dutela ez berdintasun handirik egiten eta berdin e, lasterketan zaudenean, ba, lortzan dituzun objetuaiek eh bari e, bakarrik e, e, nahiko gutxi eingo dute e, ba zure aldaketa zure postua hobetzeko esan bezela eroso combo batean dizute ba hor bai zoratzen dizute baina er, eraso bakarrekin eh avantaja Lortzea da bakarrik ba, hori, bigarren eta hirugarren zaude eta pun, besteari ari e, misil bat dueltatzen diozu eta galinditzen duzu, baina oso rubi leuki barduzu aurkaria, hori, e, e, bale, iabidea horrekin e, bakarrik e, aurkaria gainditzeko. Hmm. Ba, nire kasuan da, da pixka bat, bai lehena eta bai azkena gelditzen ezenean, Ba, askotan, ba, hori sensazio hori, non, eh, ba, bueno, ez dela ez dela bidezko, ez dakitzen da esan, ez? Ez dudala merezzi hori, ez ziren, adibidez, ba, a, maiz gertatzen ari zait, ba, adibidez, azkena gelditzen izela, eta eh, pilota mendu mod, eh, modutikan edo, ba, pentsatzen dut kriston karrera gindu dala, derrapeak eh, super ondo aprovechatu ditudala dala, atajoak oso ondo hartu ditut, eta bar, baina azkera gelditzen zera, <laughs> <laughs> eta miska, eta bateek pentsatuko luke bagian ez duzu haino ondo egin baina kontua da bon ba, bueno, askotan irabazten dudala iruditzen zait sortee kontua dela e, e, sortu kontua dela zenen ba, norm, ondo jolasten dut gutxi gora bera baina e, sortea esan dula ba misil gutxi bota dizzkidatela edo ba, no la ba, bai da egen erarkako egiten gutxi egon direla ez eta pizkat badakat beti sentsazio hori non, bai irabazi do bai galdu ba, pixka bat ez dela nere ez dela nere errua ez nik ez duta invest egin niregazteko edo galtzeko baizik eta pizka bat ba ba, ba bueno, kontu bat izan dela ez está kit está kit da pizkat e, daukadan e, ba, kontra un dietako bat zeren ba bueno santai ez hasiera naste du mesela ba hokuau E, e, ba, bueno, beste jokalaren orka jolazteko joku bat da. E, ez bat aventura moduan jolasten Eta beraz, ba, nola bueno, ba, nor, aiteko ba, diversio gehiena, ba, beste jokalaren orka jolasten izango da. Eta piskat, ba, nere kasuan ori, piskat, ah, e, pena bat izaten da zeren, ba, ba, batek pentsatuko luke, ba, oberena aurrean geldituko dela, eta bar, baina da, ez dakit, eh? e, e, ez dintu esan, jokua horrela dela, baina senzazioa da, pixabat, ba hori, ba... ez dudala egin irabazteko eta ez dudala egin gehiagirazken nahi gelditzeko, ez? pixabat, arranoa, <laughs> arranoa. Bai, bai, badauka puntu hori igual... eta hmm. sentitzen dutzula igual ez dagoela horren beste zure eskuetan ez bai. al... Ee, ba hori... Honera surtautzenaren edo de charraren surtautzenen. Bai, bai, bai, bai. Eta e, balen galdetu dizut baina azkenan pixkat eh honeta haztu gara eta ba, nik e, obetu dituan itemak normalean ez aten dira gurpilla. Eh estar esta derrapeak obetzek e, e, turboak obetzeko zea hori. Ezakizte diten da denoi e. eta gero dago beste bat obetzen dizkizula. E, ba, aukeratu ez dituzun obekuntzak, ez? Ba, daude, daierzeak esan du, ba e, kotxe bako itzan, hiru hobekuntza izan e, di, aktibatu di, alditzak ez zula bakarrikan, e, eta eta normalean ezaten dira boste edo zei uste dutez, edo agienzaz bizak obekuntza ez berdin, eta bizka hoiekin jolasten joan bergara, ba, zein interesetan zaigun, e, depende ze, ba, nola e, jolasten garen. Eta nene kasuan adibidez, ba, ori, ba, ba Gurpilak ondo derrapatzeko, e, derrapearen eh hobekuntza hori non ba bueno, impulso gehiago lortuko dugu eta eh ba bueno, hobetu ezdetuzun itema itemen hobekuntzak. Baian kontuada ba, ba, claro. Horriz <laughs> Bizkaia, astun mes dela ez, ez da asko somatzen zeren, Ba, gero ikusten duzu, zenbat hobetuzun ta adibidez, ba ba 5000 chanponekin Eh, ba, bueno, burrada da desaten nahi naiz, zeren, ba, bueno, osmila txampon izatea hobekuntza baterako oso zaila da. Eh, osmila txamponekin, ba, eh, euneko bi hobetzen <laughs> duzu turboa. Zer da euneko bi? Ez da ez zer? <laughs> ez da batera, zer, zer? tarako balio du? Batzutan betxatza dut, Mario Karten sistema oso simpleaz dela, eh, ba, normalean, ba, kotxak, eh, estadistika da m... Mm, jakin batzu ditu non eh abi abiadura derrapea eh pisua eta ust, eta usteudut horretaraino ez dagoela lau osea eh eh daude eta pixka ba azkenen somatzen duzu zeren azkarrena ba ikuste duzu azkarrena dela edo acelerazio berena duena so, ikuste duzu zeren acelerazioa hobea da baina egia da ba e, ba, ba Bide luze batean ikusiko zu, abia dura gehien duena e, zure aurretekan jarriko dela, nahi zetazu, ba, zelera oso nahi zan, ez? Baina kasunetan, ba, ba ez, <laughs> pixka iruditzen zaiz, ba, oh, ze hondo, bimila txampon galdu ditut, ba, euneko bi, e, euneko biko hobekuntza bat lortzeko, ez? Azkenen ez dakit, iruditzen zait, e, agian pena merezi duela gehiago, ba, aurrera jorastea hobekuntza obekuntza horietaz pixka bat astea, Eta, ba, ba, bueno, kotxe obeago bat izaten duzunean, ba, kotxe hori hobetu, edo eta, ba, ba bueno, ba, ba jarraitu jolaztenez, pixkat hori iruditu zait. Eta gero dago, eta honen hemen jagelditzenez, e, iten bat ez dudala ulertzen zertarako balia duen direla izpiak. <laughs> ez dagozu? Hori, bai, justu haipatu behar nun izpian kontua. Ez zeren, du alo son dubelertza. Bai, zer den, e, jolasten ari garen neinean, ba, e, karretean izpi batzuk aurkituko ditugu. Eta izpi horiek jaso e, daitezke, eta e, ba, bueno, gure interfazan, normalean, goian ezkerrean, ba, izpi baten e, ikono izango dugu, eta e, jasotzen ditugu neinean, ba, e, izpi horiek ba, barra hori, e, igotzen joango da. Baina ez dakit zer, zer ematen duen horrek eta eta agian sartu dizkiot, ba 10 12 ordu, orain eta eta ez dakit zer ematen duen izpi hoie, izpi hori. Bai. Eta gainera, kotxe berrian ez dakit aurreko nere baina bigarren lortzen duzun bigarren kotxean dago hobekuntza bat esaten dula izpiek e, impulzo bat ematen dizutela lortzen dituzunean. Bai. Sai esurra. Teoría activado adquant, tenieses una varitu chingo. Sai esurra. Zu, zuta biok nere hori garaz, eren, ba esate dizu, ba ba hobekuntza bat non izpiak jasotzen badituzu, ba turbori, hautdiago, turbo, ba, turbo, bat izango duzu eta kontu da, ba jo, jolasten zaren bitartean, ba, claro, agian 100 bateko turboa izaten da eta zurabiaduraren norma nerekin konparatuta, ba 100 bat ez da ezer, ez da leke, ez da leke. <laughs> <laughs> Malito <laughs> kai. <laughs> Eta, bueno, aurrera joaten garen egin, normalan e, zirkuito berriak desblokeatuko ditugu, baina hau, ba, pixka bat ere, bai, e, esan beharra dago, ba, jokuak ez ditula zirkuito gehiagi. Beti, normalean, berdinetan jolastuko gara. Bai, bai, nik uste dut, eh, momentu garte, zxakit, bortzpase e, e, zirkuito jolaztudit dut. Eta, gainera, ba, bueno, hau, pixka bat... Batek esango luke, ba, Mario Kartena azkenean, ba, bosteun mila zirkuito ezberdin dituzula, eta beti berdinetan jolasten zarela. Eta askotan egia da, askotan egia da. Baina, ba, egia da ere bai, ba, ba, zirkuito gehiago duzula, eta azkenean, ba, bakoitzak aukeratze, aukeratu aldu, ba, zein gustatzen zaion gehiago, zein ez daion gustatzen, edo, ba, di bez, ba, gongo dira zirkuitoak, ba, tajo gehiago ez dituztenak, eta gian, ba, ba, bapiskabat, eee ba estakitez eh lautzeko edo edo e, aukerak pixka bat e, berdintzeko ba ba ba artea esango ba pasjoazten aukeratzera, ba atajoak ez dituen edo atajo gutxi dituen pista, bai, en kaso ba, oso pista gutxi dira eta esan bezala ba, atajoak dira pizka nire kasuan eh? e, iruditzen zaizki pixka bat me zeren claro. Agian pista bajoitzak bi atajo ditu. Bi hiru atajo ditu geiegi. Geien este. Baina nik egia horzen ez ditut gehiago gehiago gehi, gara biltzen, batez ere ez askotan e, turboa behar duzu bakarrik eta hori hartzeko zebesteela, bai. Ie sartuko zerreleko batean, hon abiadura galduko duzu hortik horre bai. egiten, hor Bai, eta momentu batean egon nintzen pentsa zen, batzutan, azken hakuaten zarela, ba, turbo, iru-turbo tokatzen zaizkizula eta peska bat horrekin ba, eh, turboilekin, bat pixka bat, eh, au, aurrera tu alde zakezula, ez? Baina, mm -hmm. lehen esamezela, ba, badaude iten batzuk, ba, iruditzen zaizkigula, ba, opikuntza gehiagi ez ditu ematen maten, eta kasunetan, ba, hain nahiz eta ezak izen bat turbo izan, izan iristen da asko eta momentu bat, non, ba, ba bueno, ez zerala, momentu, ba, in, inoiz, <laughs> lehenengo puztu dutara urbilduko. Bai, bai. Eh, Fomentatu nahi nun ere bai. Zeren, ba, baudare bai, esan dugu, e, beste jokalarien aurka jolazteko ba, modua dela pixka bat oinarrizkoa edo edo printzipela. Baina nere bai, e, ba, abentura modua dago, non, e, ba, e, normalean, ba, a, ekintza batzuk e, egin barko ditugu, e, ba, dibidez, ba, turbo, ez dakizten bat aldiz, egin, edo eta... E, hiru jokalari eh ba jo eta hori horretaz or, gain karrera ira ez yes? Beraz da ba pizkat makinaren aurka jolasteko modu bat eta egia da ez dakitzu noraino azu lehen maila gainditzera ustut esan dutela iritze zarela in da bai gon dago bueno, ez dakitzuen bat Lasterket edo está aquí está eh, Mariana, me sorci edo hago. Intuitu de la bai. lengua maiabai. Eh, le lengori gero pasatzen zara, ba justo hor hor goletu naiz. Hmm. Bai, hoku aur, aurkitu nuenean, ba, e, eta hola estar nintzen sinzana, nuen, sea, no en joe, jokuao, dago eta ba eta Ba, bueno, Google play sartu nintzen pizka bat jokoaren eh, kritikak ikuster eta iazer eh, esaten eh, zuen jendek eta eh, ba komentatzen zuen aventura modua gainditzea eh, ia ezinezkoa dela. <laughs> Iristen da momentu bat non eh, ba, bueno, eh, oso oso zaila dela, ba aventura moduko eh karrerak irausteaztenen ba, osea, no gustela. Ba, objektibo ezberdinak izate ditugu askotan. Eta adibidez, hoietako bat ezatzen da, erloju batzuk eh lortzea, Jolastanen zaren bitartean, beste objektu bat agertuko da karreretan, erloju bat dela. Eta erloju hoiek ba segunduak emango dizkizuta normalan, ba bueno, adibidez aterako gara, ba 12 segundukein kontua jeesten joango da eta ez baditugu erloju hoiek lortzen, ba gure karrera galduko dugu. Ne orain, ba bigarren maila horretako Erdian, pixka eta aurrera gonago, eta, adibidez, erlojuaren e, ka, karrera hori ezin dut gainditu. Ezin ezkoa hiluditzen zaire. Ezakit, agian, ba, ba, bueno, jokuari bosteun ordu sartzen badizkiot, eta kristonako kotxe desblokeatzen badut, eta gainera obekuntzak ikaragarrik ezaten badira, bagian gainditu, ezakit, bain ere sensazioa da, ba, hori ba, ezin dela gainditu. Ezakitzuk lehenengo mailan izan zenun unor momenturen bat, Ego garratzen ze bigarren maiko ze puntuan den hori, ezken niko garratzen ez e, laztarketa bat egitea horrekin e, erloju horiek agartzen direla eta mauntu batean esaten dit e, e, ba, laztarketa bukatu dela, e, horrelako horren batean ibili nahiz. Ezak izan puntuan den, baina, bai, gogoratzen dut, eta sanun, bueno, ba... <laughs> Peste gubatean. Mom momentuz <laughs> orduetuko deneretza, eta aventura modua. Bai, zeren gainera, ba, bueno, aventura modua, eksatzen dut zela, ba, ba, bueno, iten batzuk eta bar, e, obekuntzak eta dirua emango dizkigu, baina, kontua da, ba, bueno, obekuntzak ez direla gehiagizkoak, eta beraz, ba, ba pixka bat, pikatzen bazaragian bai, baina... Eh, eh, ez bazaizu gehiagia xola ba, ba bueno oietan, karrera oietan pikatzea eta ba, ba, batez ere, ba, bueno bigarremaiatek aurrean nahi kozaiak izaten dira ba, pentsatzen du ez dula gehiagipena merez, merezitzen, baina egia da izan daitekela, ez dakit zure kasuan hori eh, testatzeko ba, ba, uker ezan duzun izan daiteke, ba, pixkat offline jolasteko modu bakarra non agian ez dugu internet behar main ba, pixkat hor horrelazi nintzean eh e, modu horretan ba pixkat bueno ezutan lanean gonean da igual kostatzen zait ba, ...sartzea hori ba, online e, lasterketetan eta bueno ba nere kabuz holartzeko baina ni gogoratzen dut eh Mario Causen ba, E, asko joalazten nuela horrela ba, ba, bakarrik, e, makinaren aurka, eta bai nolaz bait, e, errexagoa zen edo ez dakite... Bueno, han bai nerri behintzak gertatzen zitzen ba, pikatzen sinela eta berritz ere probatzen zen un lasterketa ardina, lortu arte bai. ba, ez dakitzen bat izar lortzea eta izarra ezak izan bat izar pilatu eta ba, lortzen zenun e, urrengo modua desblokeatzea eta noraz baita ba hor ba, sartzen zintuen jokuak hobetzen e, zari atzeko eta ya, bueno baina bai joko honetan esan bezala ba, bigarren kapitulo horretan sartu eta iritxean modetuan ezakitea Interes hori dut, alixent hori, ba, pff, alde bat utzi dut esan du, bueno, e, jarraituko dut. E, Joko honetan bintzat, interesgarrean, ba, ezte pertsonen horko jolazte dela irudituz zaiz, horrela okay. jolaztua handen boran. Bai. Eh, neri, nere kasuan adioz, ba, ba jokuaren puntu oberenetarikoa iruditzen zaiz, ba, alde batetekan, ba, uno, jolazteko, eh, jolazteko, modua edo, bueno, jolaz modua edo, ez dakitun esan, ez, mekanika. Eh, Gameplaya, orokorrean, ba, oso entretenigarria dela, baina nere bai, karrera oso motzak direla. Ba, ez dakit, eh, bi minuto, minuto bat irauten duen, baina oso oso motzak dira. Bai, ez du, bohantzan bat irauten dute, baina bai, motzak aiten dira. bai, ba, dozei momentuan, jolaz du zaitezke, eta hori oso ondo ikusten dut, baina egia da, bai, jokoak, kontatu ditugu ba, e, batzuk, ba, ba bueno, desabantaia, edo, bueno, e, kontrako puntuak ere behitula, eta neretzat, gehiagizkoena, edo, bueno, e, nabarmenena, ba, ba notifikazioak, e, doaineko kaxak, e, guzti hori, ez? E, argi gehiagik ikusten ditut, batez ere, ba, karreran ez daude nean. Bai, e, moduna agurzian, edo, bueno, e askotan haipatzen dugu ez, joku azkotan ertatzen zaigula eta normalean ba, alderti negatibu ezela haipatzen dugu. Bai, Ba, e, jokuan sartu horrelako pantai oso bat arkitzen duzura eta e, truk, e, ez den dizugu behatzi euroren truk ez dakizera obekuntza lortu dezakezu. Ezurek kotxe hau betzeko ez dakizera horrelako e, notifikazio pila bat arkitzen diren bai. Hmm. Eta gainera, ba, bueno, e, j, irabazten dugun modua, bueno, irabazten, jolazten joaratetan garen neinean, ba, esan bezala, ba, bai dirua, ba, jobekuntzak emango izkigute, eta horietako gauze batzuk emango izkigutela dira kaxiak. Hordun dira, ba, kutsa batzuk, ba, lootbox, ez, ingelesetzen direnak, ba, izango da, ba, mekanika hori, pixka bat, kasino mekanika hori, non kaxa eskutu bat dugu, eta horrek, ba, zer emango digu ez dakizu, ez. Eta kontua da, ba, bueno, ba, normalean laues slot uste dituzula, ba, kaxak irekitzeko, eta, ba, bueno, kaxa hori lortzen duzunean, zupentsatu alduzu, ba, momentuan ireki dezakezu. Ez, ez, kaxa hori iraba irabadi zuzu, eta ematen badi zuzu, er, pantalla principalan, ematen badi zu, ba, depende ze, ze, ze, ze, ze motatako den, zein, eh, ba, bueno, obeagoak edo kerragoak, Ba, eh, ba, ba, bi ordutan desblokatu alduzu edo 8 ordutan ireki al dezakezu edo orrelako gauza bat, ez? Bye. Da kontua da, ba, bueno, ba, 4 slot hoiek betetzen direneanzuk ezaintzu zu kaxa gehiora bazik. Produn, claro. Naitanai nahi ez Marsara, ba, kaxak irekitzen eta gainera, ba, ba, bueno, ba, ez baduzu ordaintzen, eh, kaxa bak, bakar bat ireki dezakezu ba, momentuan, ez, adibidez, ba, honek, eh, hau, sortzi, sortzi ordutan irekitzen da. Ematen maizu, sortzi ordu barru ire lortuko duzu, ba, kaxan dagoena. eta kontua da, ba, klaro, bakar bat aktibatu dezakegur zula, beraz, ba, ba, dena aprobetxatu nahi bauzu, ibilibar zarela. Ez dakit, ba, bi horduro edo sei horduro, edo pixka bat, sartzen eta desblokeatzen kasak ez? Eta gainera, ba, bueno, <laughs> oso ondo, ba, bai, ba, beste jokuen estelan jarraituta, ba jokuak edozer, edozerren gatik ba, notifikazioan jarriko ezkizu, <laughs> jakiteko ere bai, bueno, e, gaueko gaueko ordu batak dira, zurek asa prestuzu. <laughs> <laughs> <laughs> claro, Hau, ja, nazia da. Eta, eta pixka bat, sartzen zaizu terren horretan non Entxatzen zu bagian jokoak ez dula hainbeste denbora merez. Baina kotoa da, diseinio ikaragarri batean, kasak ez daudela hor bakarrikan. Baizik eta e, logro pantalla bat dago, beste modu batetik esartuko zarela, eta horre nai bere kasak daude. Eta horretaz gain, eskin batean izango dugu, ba, ba ezak ikar gatzen joaten den e, kasia mota bat, Non, mm -hmm. ba, sei edo amar lortzen ditugunean, ba, ba, doaineko bat izango dugu, eta bestela gehiago irekin hori bat ditugu, ba, bai, publizitatea ikusi, edo bai, ordaindu beharko dugu. Azkenean, ez dakizzen bat kasa daude, ez dakizun noiz desblokeatzen diren, ez bai dituzu notifiko, notifikazio jartzen, eta gainera hori, ba, ba, ba, ez din dituzu, oh, hau hemengo kasa ez du tireki, edo emengo, <laughs> neri oso nahazia iruditzen zait, batez ere kaxen kontua. Bai, bai. Eh, so, ezotan bezela babuno. Eh, dituzu, ba, Last Grift daetan, Lord sant dituzun. Cashaway eta bueno, e, bezala, ba, beste joko batzutan bezala, bezela. Ba, be, e, batzuro sartu aurko zara, ba, fiskate egunerareman nahi baduzu, ba, Cashaway ba, nerekiera edo best E, eta baino nierin hasgar egiten zaidana da ba hori e, garajera edo bueno, e, e, sartzen bagara ba gure kotxak hobetzeko gunera horri kursiko dugu ba ez bat orduro edo bueno ba to bai. e, kutxa hori kargatuko dela eta bestela e, e, e, zuko esan bezala Ba, noiz behinka, edo, bueno, gehiago irek nahi bat ba, bueno, e, anuntzia bat edo ikusi beharko dugu, eta bestela, ba, itxoin, e, doaineko zaigarren kasea hori e, karga batu arte. Bai, bai. Eta, e, ba, bueno, horretaz gainire bai, ba, klar, jorazten nazten zarenean ez daizu agertzen baina ba, pixka bat aurreraatzen, ba, zakitez, e bigarren orduan edo ja ateratzen zaizu, ja ba, zaren bigarren orduan. Hau e, pila bat karrera dira, vale? e, gauza batean eta bestean artean, ba, demagun ba, karrera bakoitza gehienez ba iru minutu iraun dezakela, ba ba demagun ba ba Ogei karrera egin dituzunean, batean patean ba, e, iru karrera bakoitz 3 karrera egiten ba, publizitate bideo bat ateratzen da. Eta horneri, biskabat, ba, bai, bai, jai iritsia momentuat, non? Ah, berri, oza, gustatzen zaiz jokoa baina publizitate ikusteko zehori, ja, ja uff, uff, <laughs> nekatzen nau, nekatzen nau. Zeren gainera, publizitate zeabakoitzak, ekisa, e, publizitate izteko o sea, e, ikonotxo hori, alde batean edo bestean jartzen du, eta ez, ez dira, biskabat, adosten, Ez, e, jarriko dugu hemen goian, es, eskubian edo ezkerren, ez, bakoitzak bere nahi duen aldean jartzen du, eta azkenean, ba, bueno, ba, ba, ba, lortzen dute, ba, alde batetikan, publizitatea dagoen bakoitzan, jo, e, mobila, hor alde baten uztea, ba, hogeita mar segundu, zedo, minuto batez, edo ba, piskat, ba, publizita, buzli, bla, publizitatea hor pasatzeko, eta bestetik, ba, ba, ba bueno, ez, ez, mm, telefona utzi ez nahi duzunen, ba, piskat, ba, ba, garatzeiak hil nahi izatea, ba, publizitate horregatik, ez? Eta zatu dut, badakit, badakit doaineko joku bat dela, eta nola ordaindu bar dela, baina jokuak ja eskaintza ditu, ba, ba e, alternat, mikropagoak eta barrez, adibidez, ba, bueno, ba, progresio sistema, e, zuk braulestaren zenun jolaztu, baina progresio sistema, ba, braulestaren oinarrituta dago, Non, ba, bueno, denboraldi batzuk izango ditugu, denboraldi horietan ba, ba, sari doaineko sari batzuk emango dizkigute. Esperentzia ere bastendu gumun nehean. Eta e, ba, bueno, kontua da, ba ba eskentzen dizutela, denboraldi pase bat ordaintzeko ze hori. Dela ba, ba, bueno, urte asko daramat, e, urkeas, urte askotan egon diren ba bideojoku bat egite nahi diren eh ba bueno, monetizazio hori, non Ba, bueno, ordaintzen badozu ilabetero diru bat, ba, objektu gehiago emango dizkugute edo sari gehiago emango dizkugute, 10, ez? Orduan, azkenean badaukagu, kofreak azkarrago irekitzeko ordaindu daiteke. Diru gehiago izate baduz diru gehiago izanei baduzu, ordaindu daiteke. Eta gainera, e, ba, denboraldi pase hori ordaindu dezakezu, normal uste du dira ilabetero 10 euro. Eta kontua da, horretaz gain nerebai Ba, publizitatea sartze dutela. Neri hori pilo, pilo bat nazkatzen hau. <laughs> nere buruan da, edo gauza bat, edo bestea. Baina dena nahi izatea iruditzen zait bizkatzakarra. Mm -hmm. Ba, bai. Ba, bai. Zuk esan bezala, ba, hori azkenean. E... Bueno, gukotu gu, normalean horrelako ba, gozutan ordentzen, baina... Yes. Bai, pentsatzen duzu, eh, ordeintxak eh, emango izula nola aiteko bantaia bat ba, ba. edo hori bueno, saltzen dizute, baina bai. publizitateak hor jarraitzen du, hain batean. Bai. Otan... bai, eta kutsatxoak emango dizkizute, eta eta azkenean da, pixka bat, ba. bueno, azkenean dizute, Ordaintzeko alternatiba bat, bueno, e, denbor Demoraldi pase hori ordeintzema duzu, eta hori publizitatean jartzen, jartzen dizu, Ez duzu publizitaterik ikusiko. Bainan eh, denbora aldi pase hori ordentzema duzu, adibidez, kaxak ez dira azkarrago irekiko. <laughs> mm -hmm. Jarraitu barko duzu, hori indikan, ba sortzi ordu, edo iru ordu, edo ogeita mar minuto, itxoiten, ba kaxa horiek irekitzeko, ez? Pues ba, ba, bueno, e, hau askotan gehienetan gehi, gehi komentatzen dugu, ba, e, sai honetan gustatzen zaizkizu esa ezgun gauza bat dela. Eh, gauzatzu direla, direla normalean, horlako ba, mekanikak pixka bat esklabe zaituztela, e, eta bideo jukura jolaste eta barrez. Kasu honetan, adibidez, neri iruditu zait, ba, ba bai, ba, bueno, jolasten zaren moin, e, moduan eta pizkat karrerak iraute duten moduan eta barpa. Hau ez dela in gehiagizkoa zeren oso karrera motzak dira eta pixkat, ba, bueno, ireukarrera jolastu ditzak ez zu, telefonalde batera utzi publizietatea erakusta dintzun enean, eta gero, ba, bueno, jarraitu. Baina negia da, ba, bueno, azkenean, ba, bueno, argi pilo bat, kutsatxo pilo bat, eta beti daudela hor lako brilli-briji pilo bat. E, ba, bueno, azkenean nire pila nekatzen nahuela, zeren, ba, bueno, komentatu dugu, ba, hori, ba, Hemen kaxa batago baina hemen onera garajera sartzen bazare, beste kaxa batzuk daude. Eta batek bentsatu koloke, ba, igual garajeko kaxak ba, beste gauza bat emango digu. Ba, ba, kotxeako, betz, ez, da, kaxa berdina, baina beste alde batean. <h isu? laughs> da, uff, uh. e, e, ni ez dakit, nirepizkat maniatiko naiz diseinu aldetikan, eta... E, Ba, asko eskertzen ditut, e, nolabait, ba, ba, ondo diseinatuta dauden interfazak, eta biskagat, ba, bueno, ulertzen dut, ba, azkenean, edo bai mikropagoak, edo bai publizitatea, ba, sartu bar de, e, dit, digu, dizkigutela, ba, biskagat, ba, jokuak e, garatzeko eta hor diruan sartzeko, baina egia da, ba, bueno, kasu honetan, nerik eh, egizko eritzen zaidala. E, ez dakitzuk beste punto negatibo nabarmenik daukaztun, Ez nik uste jai patu ditugula ba, pixkate alderdi negatikoak. E... Baina harri du ditzen zait, askotan gertan zait gula ba, jokuekin. E... Badiru dila, irzatanari garela jokuako sortxarrak direla. Baina... Baina ez? Poza azken batean, osea bai... Ba, Positibo bezala, edo bona azkenan e, joko hau egiten dute... Ba... Ba, engantzatzea, baina e, pixkat injustoa izan daiteke, edo, bueno, e, zukesan duzu bezala esklavizazio hori, ose, azken batean e, nire gogoa ematen badit, edo, edo, engantzatzen badit jokuak, ba, sartuko nahiz denboraga gehiagoetan, edo aldi gehiagoetan jokura jolarzera, baina zergatik Sortu behar dizkidazu dinamika batzuk, norazbait behartzen nautenak, e, jokura sartzeran e, maizeago, ba, lortzoko ez dakiz erbaliabide edo ez dakize gauza. Bai, es? bai, bai, bai. Bai, zerenga, e, dairzek esan dut, eta nik hasi eren esan dut, joku hau neringatxatu naho, eta orain aurreratzen dut, ni nerekasuan, adibidez, urteko oberenetan sartuko dut, zer enen, egia da, ba, ba, bueno, dituen kontrapuntu guztiekin, Ba, ez dut esango, nerekasun edibetz, ba, Brawl Stars bezala guztatu zaidala, zeren Brawl Stars askoz e, e, landuagoa iruditzen zaidan joku bat da, e, baina, egia da, ba, ba, jolaztea oso oso entretenigarria dela, garrerako oso azkarrak direla, eta azkenean, ba, ba, grafikoki bueno, oso ondo dago, azkenean, ba, karikatura edo, bueno, e, bai karikatura grafiko iek ditu, piskat Mario Kart, e, Mario Kartera, e, piskat, Ekartzen digun e, grafiko sistema hori, baina, egia da, hori, ba, jokoa oso ondo dagoela, karrera aldetikan, ba, oso entretenigarria dela, eta batez erba, ba, batek pentsatu, adibidez, nik komentatut, ez, e, nola, e, ba, e, irabazte do galtze hori, pixka bat, ba, ba iruditzen za dela baina egia da, ba, bueno, aleatorio sistema hori, non, azkenean, ba, pixkat iruditzen zaizu, irabazta edo galtzea, ez dela ez dago lazure menpe, ba, izik eta, pixkat, ba, ze zorte izaten zuen karreran, horrek egin dezake, ba, jendea, adibiz, ba, hainona eh, ba, ez izaten den jendea, ba, pixkat, ba, ba jokura jolaztea eta nola bait, ba, ba bueno, pixkat, e, e, mm, ba, maia hori pixkat jeiztea, edo barrera hori pixkat jeiztea, eta horrela, Ba, bueno, jende gehiago jolazten da, jolazten da, eta barrez. Eta, daierzeka, eh, hasieran komentatu du, eta pixkat, eh, ba, bueno, gainetikan pasatu gara, baina negia da, eta eh, iruditzen zait jokuo, ez dakizzen baxo kalari dauden joku honetara jolazten. Baina negia da, ba, geien, jo, jolazteko geien itxarondudan eh, denbora, izango direla, adibez, amabi segundo. Osa, normalean jolazteko, ba, joku ahondu eta gainera, ba, ba, Jolastu nahi dut. Eta, irekituzu aplikazioa, ematiozuk karrerea, eta hama bisegundutan jolastu nahi zara. Mm -hmm. Bai. Nik usta, aldiren batean edotakatu zaitalaia minutu behar dira itxarotea, baina gutxien aldiragienetan. Amar, amar segundo, baina gutxegoan badago orkitzendu dituz da harkariak. Bai, neri, baten-baten gertatu zait. Itxaruen e, izan beharra dira zogit amar segundo, baina izan da, normalean, e, ba, oso internet txarra dudanean. Eta hor adibez ohartu du hortunez, eh ba adibez nere kasuan, ez? Eh eta eta barduan gelan, ba eh guztia ez da it oso eta eh kontua da, ba bueno, ba adibez ba hor etzan da egoten ba naiz, e, ba askotan, ba ba ba bueno, ba eh wifi an intensity ta da hori jokuak erakuste dizu, ba hor e, ba bueno, grafiko oso simple bat du pizkat ikusteko zein den zure zure koneksioa. Eta egia da, ba, bueno, kasu egiten, ba, konexio txarra dudanean, edo, adibidez, ba, ba, egongelan jorazten ez naizenean, eta bar, ba, gehiago itxaron, itxaron, izan dudala, baina ba, nere kasuan ni erlazionatu dut, adibidez, ba, bueno, internet konexio horrekin. Uh -huh. Hau ezan da, hau ezan da. Daier, mezedez, eta gero ni, egingut, ba, piskabat, e... Esan duguna bizka, labur laburbilduz eta eta zeozer gehiago esan behar nahi badozdu, ba, labur pena zer iruditu zaizu jokua? Ba, Neri bueno, igual ez dituz e, zuri bezenbezten gantzatu, baina egia esan iruditzen za, eta e, bueno, ba, kart jokueak jolastu ditugunean txaz, ba, iruditzen za, eta, e, e, oso duina, Eta joku bat esan duzu edun bezala e, askar jolasteko edo, bueno, e, a, alderdi pozitibo bezala ikusten diot barri e, oso dinamikoa, e, oso errexea dela denadelako kotxea hartu eta lasterketa batean sartzea, eta eta igual negatibo bezala ipatu duguna, ba aldaketak edo bekuntzak ez dut larren bestera egiten ba horrek ere eh bueno ere egiten quiero agiten du zentzoan ba, hori e, jokura berria baldin bazara ba disfrutatu dezakezu da ez duzu horren bestera ez berdintasuna jokura ba eh bueno este para astebatzuk e, jolosten diagraman norbaiten aurko jolosten E horren beste naagaituko ba, handikapa edo deabatailian zauude. Oran hori positibotza harttzen dut eta ariuditzen zait. Ba, e, Igoalez, ba, e, joku nagusi bezala izateko edo hilabetetan ba, e, zer, horrela ba, e, zure lehenko aukera izango den bezala baina, joku kasual bezala, ba, nahiz benka sartzeko, igual ez... E, ez dela... ez dizula horren beste eskatzen, eta, bueno, esan duzun bezala, ba, sartzen bazara, ba, beste aurkarien, aurka jolasteko interfazera, hamar ba, segundutan, elasterketa bat, e... korritzen zaude eta, orduan, ba, ba, horrek eiten du, ba, bueno, nahiz benka jolastu al izatea, oso errexa izatea. Bai. Nire kasuan esan bezala, ba, bueno, asko gustatu zaitan joku bat da, ba, ba, esan bezala ba, oso karrenan motzak eta eta askar jolazteko ba, bueno, ba, joku bat da. E, gustatu zait zeren, hau aurreratu barzut, agian datorren astean, Mario Kart Go jokura jolaztena izala, dela Nintendoren Mario Kart joku ofiziala. Jolasten estar agian horretara eta eta flipatzen dut. Isunde <risa> interes. ez? Baina, ba, bueno, gustatu zaik pilo batesan bezala eta mantentzen dut pixka bat, ba, Mario Kart batez ere. Ba, ba bueno, antzinako an, esan dezakegu Mario Kartera ba Jolasta gustatu gustatzen bazaizu, ba ba oso alternativa duina da hierce esan duen modura. E, ba bere kontrapuntuekin, ba, dibidez, ba, bueno, itensistema egien ez dela oberena, edo eta, ba, bueno, ba, ba publizitatea eta lootboxak eta hor ba, bueno, gauzak eskentzen digula. Baina egia da, ba, nerekasun gehiago valoratzen dudala, dibidez, e, ba, bueno, ba, ba, haini entretinigarri izatea eta pixkat gogoratu nahu eh ba, gure garai horretara non ni normalean e, gauetan beti ba oheratzen nintzan eta login baino leno ba bi hiru partida jolas nuen beti beti mario cartera nintendo de eta <laughs> eta bizka bat ba joko antzekoa egiten bukatu dut no? ba, bueno, oeratzen nintzen eta bueno, bak, vale, alarma jarri ez da gizerta eta bueno, telefono hartu momentu bat eta bueno bi hiru karreragin eta ja eta, eta eta ba lotara, Eta zentzu horretan, ba, bueno, erbai nostalgiak bere, bere papera jolastu du. Eta esamezela, ba, ba nik urteko berenetan sartuko dut. Nere kasuan, ba, sortziko ma puntuazio emango dut. E, ba, hori, oso entretenigarria iruditzen zaito eta eta, bueno, jolasteko oso errexea. Neri asko gustatu zait, e, bere, uh -huh. bere mm, kontra, kontra puntuekin. Hau esan da, hau esan da. Zai hori iritsi gara... Eh, ez está aquí Datornastrako, eh, joku batera jolasten hasizaren edo ustuz berri momentuan ipatu nuen, eh nola da. Ah, Al Alchemy Stars ditzen da jokua. Ne nah, ustuzte eh, arte pare bat barru hartu txuko duala eta voltatuko naiz Pokemonera era honetan. Jarraitzeko ger ja pizkan akaritzenaitzen ja eh bukaerera eta bueno, este te mango ya beste astertxo bate Pokémoneri. De casuan, ba ba azken e, astetan ba, ordenagailuan e, visual noveletara jolasten egonez eta e, ba, bueno, e, Androiden dagoen e, doaineko alternativa bat aukeratuko dut, oso puntuazio onak dituena ordenagailuan, adibidez. Dela, life is strange. Da, eskuarrenik zen eh, joku bat. Non, ba, bueno, esan bezala. Ez da bias, visual novel bat, eh, berez. Da, gehiago, ba, ba, choices matters bat, ez. non Gure, pixkat, eh, aukeratu zure, zure aventura, ez. Eta kasunetan, ba, ba, bueno, neska baten eh, aventura kontatuko egu, non, ba, bueno, eh, instituto berri batera iritsi da, eh, ba, etxetikan ah, joan da, pixkat, ba, ba, hori bez, eh, ba, unibertsitatean egiten dugun bezala eta bar, Ba, nahi duena ikasteko. Kasu honetan bideoa ba, ba, bueno, e, eh Argazki Laritza Tabar eta ba bueno, institutu horretan ba gertatuko dira eta zer gertatzen den eta historia nola burutzen nola amaitzen den, ba pixka bat e, e, markatuko du ze, ze erabakiak aukera e, aukeratzen ditugun. Eta ba bueno, ba joku jokoak ondoitzen egiten dute eta bateztere esan berra dago, ba, Androiden doainekoa dela. Beraz, beraz ba bueno, ba orrelako jolastu eh, ditu da azken aldian, ba, ba, bueno. Life is Life is Strange jokoari ba, aukera bat emango diot eta datorren astean komentatuko dut. Ba hau oh, esan oh, da. Ba oh. uh, eskerrik asko entzuteagatik, aste bat gillo. Eta hu datorren astera arte, ba, agurtzen gara. Aio. Aio. Bye. <laughs>